Цар Друздобрат. Много давна имало едно царство, управлявано от великца. Той имал красива дъщеря, която решил да омъжи. Но въпреки, че била много красива, била доста надменна и се държала Но... лошо. Царят вярвал, че ако се омъжи, ще промени поведението си. Принцесата обаче не се отнесла сериозно и била лоша с всички принцове, които идвали да я ухажват. Скъпи приятели, благородни царе и принцове, нека ви представя моята дъщеря. Този нисък, твърде дебел, твърде висок, цяла върлина, прекалено нисък, като кюфте. Принцесата осмивала всички царе, принцове, херцози, графове и барони благородният цар. нейният баща се ядосвал, но си мълчал докато тя не оскърбила младия цар заради брадичката му. Я го вижте! Брадичката му прилича на дрост. Името му трябва да е цар Дроздобрат. Как смееш! Снеж да оскърбяваш всички тези благородни мъже. Заклевам се да те омъжа за първия мъж, който прекрачи тези порти. Било то принц или просяк. И много скоро, два дни след това, желанието на царя се сбъднало. В градината дошъл странстващ музикант, започнал да свири с флейтата си и да проси. Това привлякло вниманието на царя и той наредил на стражите да го доведат в двореца. И, както обещал, накарал принцесата да се омъжи за него. Музикантът се изненадал, но се зарадвал. А принцесата плачела и се съпротивлявал. Царят не само, че не я чувал, държал сватбата да е както трябва и лично давал напътствия на младоженците. Сега тръгва и защото. Не можеш да останеш тук. Трябва да последваш съпруга си. И така музикантът и младата му жена напуснали двореца и тръгнали незнайно къде. Вървели дълго и продължително. След няколко дни стигнали една красива гора. На кого е тази красива гора? Тя е на Великия цар Дроздобрат. О, колко съм глупава! Продължили по пътя си и достигнали до големи ливади. Чии са тези красиви ливади? На Великият Цар брат? О, колко съм глупава! После стигнали до голям град. На кого е тази великолепна гора? На Великия Цар брат! О, колко съм глупава! Трябваше да го отпращам. Защо повтаряш това? Аз не съм ли достатъчно добър за теб? Принцесата замълчала. Музикантът я отвел в края на града, в една изоставена каштурка. Принцесата била ужасена. Майчице! Колко е маничка! Къде е прислугата ти? Прислуга ли, скъпа? Ти и аз трябва да вършим всичко. Тук няма прислуга. В къщата намерили малко храна, която бързо свършила. Принцесата се мъчила да сготви нещо, тъй като не умеела да го прави. Музикантът и помагал. Отрязал върбови клонки от гората и накарал принцесата да оплете кошници. Тя опитала, но порязала пръстите си. Музикантът много се разгневил. Не можеш да готвиш. Не можеш да плетеш кошници. Каква пълза от теб? За нищо не ставаш. Ще ти измисля нещо. И бедният музикант, измайсторил гарнета и други съдове и оставил жена си да ги продава на улицата. Тъй като била хубава, хората започнали да купуват нейните грънци. От ден на ден тя продавала все повече и повече. Но веднъж решила да застане в края на улицата. Оттам минал пиян войник, който я за и изпочупил всичките съдове. Принцесата била съкрушена и се разплакала. Какво ще стане с мен? Какво ще каже мъжа ми? Прибрала дома и разказала на съпруга си. Толкова ли си глупава да седнеш там, откъдето всички минават? Дори и с това не можеш да се справиш. Ходих до двореца и питах, дали търсят кухненска прислужница. Казаха, че ще те вземат. Сега ще работиш в кухнята. Така принцесата започнала да работи в кухнята, като вършила цялата мръсна работа. Тя чистила пода, комините, печките, тенджерите, тавите и приборите. И в края на деня получавала по-малко месо за вкъщи. Това продължило известно време, докато един ден чула, че обявяват сватбата на големия син на царя. Всички били много радостни, само тя стояла тъжна на страна. Денят на сватбата дошъл. Приготовленията били в разгара си. Тя се приближила до прозореца, за да чуе тълпата. Ако не бях толкова горделива, щях да се омъжа за цар Дроздобрат! Какво направих? Името ли си чух? О, цари честити, извиннявам се за вида, в който ме виждате. О, не се тревожи. Няма да съм само аз, е с мен. Той я завел в тържествената зала, където били всички останали благородници, включително и баща ѝ. Всички се смеели на положението ѝ. Тя се почувствала много засрамена. Съжалявам, че бях толкова груба с всички вас. Взех си поука. Не съжалявай, принцесо. Аз съм музиканта, за когато се омъжи и живя с теб през тези дни. Аз съм войника, който изпочупи всичките ти съдове. И направих всичко това, за да осъзнаеш, че високомерието е голямо зло и най-лошото качество, което можеш да притежаваш. Ти научи урока си и гордостта ти я няма. Ела, царице моя, хвани ръката ми и бъди моя жена. Те се оженили още същия ден и след това заживели щастливо. Край.